Чаушіар – чашник і привратник. Коли Каган мусив показуватись народу, тоді його супроводжувало усе військо, але й воно не сміло близько підходити до священної особи і йшло на відстані цілої милі. Інколи бачили свого Кагана жони, яких у нього було 25, подотці від кожного підвладного володаря, та ще 60 наложниць. І Єхуда одначе не міг позаздрити йому. І ніхто не міг позаздрити долі Кагана, коли Бог обділяв його своєю милістю. При цій згадці Єхуда здригається. Краще про це і не думати. Краще бути звичайним Беком, Тарханом чи Тудуном, якимось там дрібним правителем і все життя виконувати накази Бека-царя. Щоправда, найліпше все ж бути Беком-царем, бо в Хозарії – все залежало від його волі, навіть життя і голова Кагана. Досить черні міські чи ординським старійшинам сказати «Через цього Кагана у нас нещастя і біди, убий його сам або віддай нам, ми його знищимо», як бек-цар сам, власними руками, на очах натовпу, щоб заспокоїти його, мав покінчити з ним. і захистити його або віддати Юрбі на розправу. Тож краще все ж бути беком-царем. Він і Данину збирає від усіх підвладних народів, і суд править через своїх суддів, а їх у нього сім. По два для іудеїв, мусульман і християн, один для поганень. Бек-цар вершить усіма справами держави і всіма долями підлеглих, і життя Єхуди також в його руках. Сьогодні він Тархан, а завтра, як того захоче цар, Єхуда змушений буде померти». Задушити сам себе шовковим зашморгом. Цар ханук каміцново сідав на золотому кріслі. Ще під час усобець, коли були вбиті нащадки обадія, Язекіїв і Манасія, ханука придумав добру справу. Найняв для охорони своєї особи військо із мусульман Арсіїв це був невеличкий, але відважний народ, який жив біля Хоресму та через чому і часті війни переселився до Хозарії. Арсії становили головну силу армії царя Ханнуки, яка складалася з 12 тисяч ратників. Йому служили також орди диких печенігів, гузів, угрів, котрі в Хозарії прорвалися зі сходу. За допомогою мусульманського війська, якому добре платив, цар розправився з непокірними хозарами-язичниками. Тоді в Хозарії підняли голову християни, яких наплодили ромейські провідники – і знову почалася колотнеча. Щоб покарати їх, цар Бек знищив усі церкви. Ось коли обізвалась Візантія і відібрала у хозар свої городи і всю Годську метрополію та в Ріді. Із Сугдеї вигнали хозарського намісника Юрія Тархана, а скоро там об'явився якийсь воєвода Бравлин. У Херсонесі засів хитрий Петрона Каматіра. Фула – містечко під Сугдеєю. Також відпала від Хозарії. Тож з великою місією прибув сюди тархани Єхуда, має силою повернути ці землі і городи до Хозарії. А тут несподівано зачинились ворота. Доведеться цю кам'яницю брати облогою. Та облога несподівано затяглась. І не тільки через те, що стіни Сугдеї були неприступні. Неспогадано на орду стала нападати якась слов'янська рать. Не звідки вона і взялась тут. Або з неба, або з моря. Для хозар, який для всіх степовиків, море було більш недоступне і незбагненне, ніж небо. Закуті в залізні шоломи і кольчуги слов'янські вої нападали на орду з боку моря і від степу. І найдошкульніше ратники сікли ординців мечами, коли ті піднімались на приступ стін». Отож, виходило, що не сухдейці відбивались від хозар, а хозари відбивались від слов'янської дружини і від сухдейців. Облозі не було видно кінця, а це небезпечно. Тутешнє християнське населення тяглося до Візантії. В оселищах і городах Таврійських люди ховали все від хозарської орди, тікали в ліси, просили ромейських владців захистити їх від неволі. Варто кинути іскру, щоб спалахнуло грандіозне повстання, як тоді, коли від Хозарії відпала ціла гоцька митрополія. Та є худо почав влютитись. Замість того, щоб приборкати місцеве населення і змусити його стати на коліна, він викликає тут ворогбу, гриз себе за своє безмодство. Та що вдієш? Утишував своє шаленство, говорив собі, Набери її худо повні груди повітря і довго не дихай. Хай працює твій мозок, постав себе на місце твого ворога і подивись, чого він жадає від тебе. Звісно, жадає твоєї ганьби. Спраглому дам даром із джерела води живої, навчає твій Бог. Тож остуди свою гарячу душу живою водою. Думай її худо, думай, для того й голова твоя на плечах. А не на списі. І надумав пошле він гінців до ближніх угорських орд, що зараз вибралися до приморських степів. Попросить у них допомоги і разом з ними візьме слов'янських хратників, як мишею міху. Тисяцький Ольма держав раду із мужами смисленними. Облога затягувалась. Судейцям треба більшої допомоги. Вирішили покликати сюди Турову дружину, що, мабуть, вже дійшла до меж Саркельської землі. «Вадиме, бери собі невеличку дружину і йди борзо до Тура, а ти, Бусли, будеш намість нього під моєю рукою. Може, і я піду до Саркела, раптом Славину з скольдом десь зустріну». «Як зустрінемо, заберемо з собою, не журись, Бусли», – кинув до нього Вадим. А сам подумав, що лукава хозаренка Лупкиня не для того викрадала нащадка київського князя, щоб тримати його на порубіжжі із слов'янськими землями. Далебі, заховали хозари його десь у підземеллях і тиля. Табуслові не сказав нічого, ще раз повторив, не журися. Тиха зоря на ніч проковтнула маленький загін з вадимом Воєводою. Довго чекали підмоги, але ні Вадима, ні князя Тура не було. Тоді тисячки зібрав усіх воїв і сам повів їх до Саркела. Не скоро збагнула славина, що боги знову прихилились до неї, бо знову вона опинилась в Орді, серед отар овець, стат корів, та табунів коней. Серед людей кочовиків, які жили у вежах, на возах, а вежі були білі й чорні. У білих жили можні люди, вони мали багато худоби і багато челяді. Вони ходили у походи й приносили з собою шкіряні міхи усякого добра. У чорних вежах, брудних, латаних, смердючих, жили пастухи, доярі, сировари, об'їзники, кумисники, кушніри. У кожного з них у митці лівого вуха дірочка. Такий звичай був у Орді Бохана, найпершого довіреного мужа і найближчого родича Бека Барджиля. Звичай цей принесли в Хозарію іудейські равіни, бо так навчав у древніх іудеїв позначати рабів їхній бог, коли ще Мойсей виводив свій народ із єгипетського полону. Славину також поставили до дерев'яного стовпа перед вежами, притулили до нього її голову і проткнули ліве ухо шилом. Відтоді і вона стала рабиною Орди. «Оскольда чомусь не зачепили? Чому? Та в кого тут спитаєш? Довкола неї такі ж нещасні і вимучені працею, як і вона. Серед чорного люду цієї Орди – було таке ж мовчання, як і в оцій орді, що кочувала біля великої ріки. Славина й собі заніміла серед німих храбів. Мовчки йшла до корів, доїла, сиділа молоко, носила до незгасних вогнищ, на яких варили сир. Щоденна робота від зорі до зорі, і в спеку, і в морози. Репались до крові завжди мокрі руки, розпухали пальці й долоні, спина важко розгиналась. Роками сиділа коло корів. Корови, дійки, тугі цівки молока, ціву-ціву, царп, ціву, царп, ото й все життя. Але ні, ондечки син, її оскольд, виріс уже, бравий з лиця, ловкий у рухах, ганяє вже корів до водопою, у двох тільки й розмовляють. Він усе чисто знає про дідів Соловія, Сваруна і Німаню, про князя Тура також. Спочатку все це видавалося йому казкою, а коли виріс – Став замислюватись. Затвердли його долоні. Часто бере тепер списа і прицільно метає у ягнячителя, яке пастухи обирали для обіду. Затвердів і погляд у його темно-синіх очах. Славина впізнавала у ньому молодого князя Тура. Його ростили тут як вільного кочовика, мабуть, з пошани до князя батька. Бохан, зять Бека Барджиля, Часто приводив сюди з хорезму тонконогих арабських скакунів і доручав їх Оскольду. Оскольд найкраще умів доглядати за їхніми гривами, пишними хвостами. Та хилився Оскольд не до господарів, а більше до ромеїв-бранців, яких хозари час від часу приводили то з-під Херсонеса, то з-під Сухдеї. І вийшло так, що згодом став більше дослухатись до них, аніж до материних молитв. Одного разу навіть завів Балачку, пощо вона молиться поганським кумирам. «Є на світі єден Бог, Ісус, Він і визволить нас звідси». «Хто тобі таке сказав?» – аж скрикнула в розпачі Славина. Оскольц мовчав, але вона й без того знала. «Від робеньів, бранців, від християн – те все». Довго думала, кому ж більше молитися?» І сказала собі, якщо син їй вірить в Христа, хай буде так, а вона благатиме своїх богів, хтось та почує їхні щирі слова, хто ж та визволить їх із хозарського полону, інакше бути не може. Вона вірила, бо в душі їй жило необієнне жадання волі. Аскольд виростав сильним і владним, звик покрикувати на коней, і до матері звертався владно. Раділа, і сумувала славина водночас. Син виростав, але все більше чужів. Уже не просив її оповідати про Київ і про діда Соловія та діда Бусла. Якось зиркнув спід і запитав. У князя багато ще синів? Ти у нього один, Оскольде. Той визволить нас, твердо говорив і знову йшов до своїх коней. Збагнула. Оскольд чекає визволення. І сама стала його чекати з більшою жагою а в серці ворушилась тривога, не за себе, за сина. Опасливо стала роздиратись довкола, натикалась на різні позерки, навіть хтиві. Чого б то людям треба від неї, хіба вона не зістарилась за ці довгі роки полону? Інколи заглядала у цебер із водою. На скронях світились золотисті кілечка кучерів, що вибивались під білої хусти. Шкіра на щоках бралась густою червінню. Синява очей вихлюпувалась під довгих вій, обмацувала своє туге тіло, розглядала тонкі ноги, як доладно сиділи б на них червоні черевички. Але то все були забавки, щоб якось не втратити пам'яті про своє минуле, і не забути про помсту, що має неодмінно прийти. Хіба боги можуть простити всі її муки, ганьбу, осорому, тільки хто зна, коли то все буде, може й по її смерті. Отож, іди до своїх корів і не роздирайся, бо навпнесься на позорки отих рабів, що також інколи чують себе людьми. Недавно знову прибуло кілька нових бранців. Слов'яни знову.